Nagyvárosi Dilemmák. Műhely beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönt Bányai Géza. És Kolondzi És kezdjük mindjárt, mi lesz a témánk. Hát ö, több alkalommal volt már ebben a műsorban szó népfőiskolákról. A műsorunk címe, hogy Nagyvárosi Délán Mág, de hát Nagyvárosokban is népél, tehát egyáltalán nem ö, áll távol a műsorunk ö, hát, szellemiségétől az, hogyha népfőskolákkal foglalkozunk. És a mai napom ismét ez lesz a témánk, méghozzá a genezise az egész népfőiskolai mozgalomnak, ami tudva levőleg, vagy talán egy műsor után már mindenki számára tudva levőleg Dániából indult ki és a mai napig a, hát a, a világ névfőskolai mozgalmának egy fő központja Dánia és szó lesz arról az időszakról, arról a korról amikor ezek a névfőskolák kialakultak valamint arról a, a, a szeméről akinek a kezdeményezéssel létrejöttek az első névfőskolák és őt most mielőtt bemutatnám először a vendégeinket szeretném bemutatni a Nagy -Júlia, a Budapest környéki névfős kajtársaság elnöke és Muzsai András költő, műfordító, előadó művész és egyéb művész a világnak szeretettel köszöntöm őket a szódióban és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat Előttem van egy könyv, ja igen, még valamit szeretnék mondani, előttem van egy könyv, amely erről a krumfék püspökről szól, akinek a nevét most először elmondtam, tehát Dániában 19. század közepén élő egyházi szeméről van szó, akinek a kezeményezésére jöttek létre világon legelsőként névfőiskolák és hát a mai napig az ő neve egy nagyon fontos hivatkozás és nagyon fontos kiindulási pont és róla jelent meg a közelmúltban magyarul is egy könyv, Dániában ma hamarabb megjelent, Napsütés és Villámlás címmel. erről a Grundfisk püspökl az ő életéről és az ő hát munkásságáról szól és ennek a Könyv, ebben a könyvben részben hát, ö, le van írva, hogy, hogy miképpen történt ö, a Dániában a népfős kalál kialakulása, de a püspök életén kívül az ő versei, én nem tudtam egy -egy, megmondom őszintén, hogy a verseket is írt, ebből a könyvből tudtam meg, még ha elég. Ö, termékeny költő volt, termékeny szerző volt ilyen téren is. Nos, hát megjelentek az ő versei is ebben a kötetben, amit Muzsai András fordított, és reményeim szerint ebben a műsorban is szól, el fog hangozni köztük néhány. Ennek a könyvnek a fordítója pedig Lázár Ervin, aki Kopenhágában él, és ott fordította le ezt a könyvet, Bízom benne, hogy telefonon őt is el fogjuk majd tudni érni. Nos, talán kezdjük ez azzal indulásként, hogy, hogy valamit mondjunk erről a Grundfi püspökről, meg arról a korról, amiben ő működött, hogy ki volt ő milyen alapon kezdeményezte, és milyen történelmű körülmények között kezdeményezte a világon elsőként névfős kalak Nagy Júlia. Igen. Köszönöm a lehetőséget. Grundwigot elsősorban úgy ismerjük, hogy a Dán újjászületés apostola. Tehát tulajdonképpen a neve a határokon, egész Európában, sőt az egész világon, tehát egy ilyen határokon túlterjedő mű, a népfőiskolai rendszer. Tehát ugye így, így ismertük őt meg Magyarországon is, mondjuk én a magam részéről közvetlenül körülbelül 20 évvel ezelőtt. A, az egész személyiség egy méltó személyiség, életművel gondolkodása az, amit megpróbáltunk közvetíteni a könyv segítségével, és úgy gondoljuk, hogy a népfőiskolai rendszer alapjait is világosabbá teszi, hogyha közelebb viszük az emberekhez. Na most számunkra különösen is érdekes a népfőiskolai ügy, és ez a könyv, mert azok a problémák, amelyekkel találkozott, tulajdonképpen igencsak hasonlatosak a mi problémáinkhoz. Ma is? A mai problémáinkhoz is, és azokból a megoldásokból, amelyeket ebben a könyvben is olvashatunk, tehát tulajdonképpen a Dán újjászületés története, hát ezek rendkívül tanulságosak és fontosak a mai Magyarország számára is. Tehát tulajdonképpen ez volt a, az igazi összönző erő, amiért rátaláltunk erre a kövre és hát elég nagy összefogással és munkával sikerült kiadni és megjelentetni. Tehát érdemes elmondani, hogy ez az időszak, a Dán újjászületés, ez egy elég nehéz történet. Ők helyzetben jött létre. Igen, így van. Dánia, tényleg mi hozzánk magyarokhoz, eléggé hasonló sorsú, és hogy úgy mondjam, kicsivé tett ország. Tehát arról van szó, hogy ugye a 19. században tele ellenséges szomszédokkal, külső, nagy, túlerejű hatalmakkal ezeknek a támadása is újtották ugye Dániát. Angolok, svédek, németek elveszítette területeinek jó részét, Mindenek előtt Norvégiát, amelyel 800 éven át közös államot alkotott. Most Magyarország ugye ebbe a korban az osztrák császárság egyik tartománya volt, és mi nekünk 1848-ban kellett kivívnunk ugye a szabadságunkat. Tehát összevetve a két kort, ez a hasonlóság, és... És pont akkor működött ez a püspök is. Igen, és pont akkor működött ez a püspök is. Na most... Azok a belső okok, amelyek létrehozták a Dán újjászületést, és az akkori magyar viszonyokat, illetve a mai viszonyokra is érdemes egy kicsit áthallani ezt a helyzetet. Tehát tőlem úgy tudnám megfogalmazni, hogy a vezető rétegek érzéketlensége a valósággal szemben, a nép magára hagyatottsága egy, egy posztfeudális, abszolutisztikus rendszerben. Akár Dániában, akár az akkori Magyarországon. Az akkori? Na, akkori Magyarországon történelmi léptékekkel mérve. Most ugye hasonló a társadalmi feladat. Tényleg akkor is, ami egy kicsit a reformkornak a, a, a hagyományait jelentette, illetve a Dán újjászületést, és tényleg úgy gondolom, hogy a, a mai viszonyokra is hasonló a társadalmi feladat. Tehát tulajdonképpen történelmileg úgy tudom megfogalmazni, hogy a, a rendiség feloldása, feloldódása egy polgári berendezkedésben erről volt szó, és ehhez segített hozzá a hit a, a pedagógiai szakmai megújulás, valamint a, a, a, a hagyományok tisztelete az akkori Dániában. Tehát tulajdonképpen ezt a... Ezt a rendiség feloldódását a földműves parasztság polgárosodásával oldották meg és képzelték el. Magyarországon is ez volt a helyzet és a kihívás. Ez a dánoknak úgy gondoljuk, hogy jobban sikerült, erről szól ez a könyv, talán már mélyebb spirituális alapja volt annak a lelki megújulásnak, ami közvetlenül támaszkodott a hagyományaihoz ragaszkodó vallásos parasztsághoz. És ez az újjászületési mozgalom a miénktől eltérően ö, teremtette meg a, az újkori Dániát, és azt az egységet, amely kibírt minden történelmi vihart. És tulajdonképpen Grundvig ennek a szimbóluma, és ennek az apostola. Grundvig ugye reformaros püspök volt, jó? Ev -evangélikus, evangélikus püspök igen, volt. Igen, Igen, igen. Tehát ugye északi országokban másképpen történt ez, mint már nálunk, ugyanis ott a uralkodók áttértek a... Evangelikus vallásra, és ettől kezdve az egész ország átért az Evangelikus vallásra, és pont. Tehát pont az, az, az államvallás, vagy kötelező, még kötelező volt az állam egyház, és betartani annak az összes igen. olyan szabályzóját, amelyik ellen többek között Grundtvig felszólalt és vitázott. Igen, ebből a könyvben is szó van róla, hogy amikor még pap volt, tehát még a püspöké választása előtt, hogy milyen komoly vitái voltak az ő püspökével. A, tehát ő újítani akart, és természetesen a haladás elleni erők és az újító erők összecsapásának a tanúi is lehetünk ebben, a, ebben az életúrban. Nagyjából abban az időszakban pont, amikor, amit mi úgy hívunk, a reformkor. Tehát a reform ott is akkor volt, ugyanabban az időszakban. Csak ugye másképpen zajlott le, és nem voltál annyira tragikus a végkifejlete, mint nálunk. Tehát ugye nálunk 18 éven keresztül utána elnyomás következett, és utána sikerült nagyjából, hát nem egészen, nagyjából helyreállítani azokat az eredményeket, amiket 1848-ban egyszer már elértünk. Dániában nem volt ilyen Vissza visszaesés vagy megtorpanás. Hát Végül is, a, a, ahogy elolvastuk a könyvet, ebben a 19. századi történetben elég komoly belső harcok, vívódások voltak mind lelkileg, mind a társam különböző rétegeiben, de valójában azt lehet mondani, hogy, hogy nem volt ilyen, ilyen egyeduralom, ami hát nálunk ugye a szabadságharc bukása után Aha. történt, ugye erre céloztál az előbb Hát úgy láttam, hogy ő, ő elég jó, hát a saját nem volt olyan jóba, de az uralkodóval, az uralkodó családdal eddig jó kapcsolatokat tápolt és én boldogan sikerült neki megvalósítani az elkezdésének a nagy részét. Ez azért érdekes, mert Dániában az uralkodó valahogy sokkal inkább népközeli, mint ahogy általában a elképzeli az ember. Tehát már akkor is? Már akkor is. Annak ellenére, hogy ott egy abszolutizmus volt. Valamikor Grundtvig korában, Grundtvigra azt lehet mondani, hogy átmenet egy középkori és egy újkori Dánia között, és az, hogy ez az átmenet megtörtént ennek egyik katalizátora a Grundtvig volt. Abba az időben a feudális egyház ö, annyira rajta rátelepedett mindenre az uralkodottól a népig, hogy lényegében dogmákkal és minden olyasmivel folytogatta, ami ellen Grundtvig felszólalt. Grundtvig nem volt vallás alapító abban az értelemben, ahogy Luther vagy mások. Ő reformátor volt. Ő a klérust ostorozta, nem a vallást. Ő mindig Jézusból, a Bibliából és a néppől indult ki. És egész egyszer felháborodott a, a dőzsölések és a papi visszaélések ellen, na most hát ezért is utálta őket, a, a, őt a felső papi vezetés, mert őket ostorozta, és állandóan a nép nevében. És olyan forradalmi gondolatokat hozott be az egyházba, amit az nem nagyon tudott elfogadni, mert, mert a magának, a klérusnak és az egyház felépítésének az alapjait döngölte azzal, hogy abból indult ki, hogy a, a templom az nem egy kőből épített ház, hanem a lelkünkben, az emberekben épül föl, és mi hasonló gondolatokkal szerettette meg magát egyfelől, illetve utáltatta meg magát másfelől. Ráadásul egy elég nehéz típusú ember volt, aki hát szomkimondáson kívül nem nagyon tudott kompromisszumokat kötni, ezért aztán hol kirúgták az egyházból, letiltották, akkor visszajött. Na most Grundvigról nagyon sok szempontból lehet beszélni, mert van egyszer egy, egy pap Grundvig, aki a vallással dolgozott. De Grundvig volt az, aki egyfajta skandináv mitológiát akart megteremteni, hogy a dánságnak, és beleértve az eddákat és más egyéb skandináv ősmondákat, összehozzon egy olyan történelmet, amelyik bebizonyítja, az egész uh, skandináv és dánságnak az ősi eredet mondtáját. Uh -huh. Tehát hasonlóan, mint ahogy nálunk itt Vörös martin meg Arany János próbáltak uh -huh. egy nemzeti eposzt létrehozni, ő, nem. is, ő is írta a nemzeti dolgokat. Uh -huh. Rettentően szerette a dán nyelvet. Ezért a dán nyelv apostola, megújított szavakat, nagyon nehéz azért is a fordításad, uh, ahogy mondta nekem Lázár elvén járkáló, hogy az ő szavai, ha az ókoridán vagy régi dán nyelvet veszünk nem egészen azt jelentik, amit a mai. Tehát amikor valaki lefordítja, mélyen bele kell gondolni, hogy akkor éppen mit akar mondani, mert elég sok áthallásos, kétértelmű, vagy így is akarom, úgy is akarom, értelme van, mondatot tudott leírni a verseiben, amelyek vallás filozófiákat tartalmaznak, és emiatt őrjítően nehéz a fordítása tehát ő a szeretnetnek, a Dán népnek, a Dán nyelvnek a megteremtője, aztán később, amikor az alkotmányt létre tudták hozni, nagyjából abban az időben, mikor nálunk voltak a 48-as események, tehát az európai forradalmak ilyen értelemben Dániára is kihatottak, akkor létrejött egy Dán alkotmány, és a nemzetgyűlésben ő, ő képviselő is volt. Tehát a politikusnak is megválasztották. Mindennek. Most mi nem tudjuk elképzelni, hogy mennyire nagy hatással van mind a mai napig az ő munkásságát, Tehát ő nem egy elfelejtett történelmi figura, hanem ahogy szintén járkálóltó tudom, nincs olyan nap, hogy a rádióban ne játszanák az ő zenéit, az összes iskolában, az összes templomban, és mindenütt éneklik a dalait, ezeket az ő verseit, írt belőle, vagy 1500-at, szóval elég termékeny volt, és hitvitázó és egyéb könyvekből is polcokat lehet megtölteni, annyit írt. Tehát ezeket annyira éneklik, hogy például az egyik ő versének van egy olyan változata, amit mind a mai napig új évkor mint egy ilyen, mint ahogy nálunk a innus eljátszák, ott elénektik a, az ő új évköszöntő versét, illetve dalát. Ennyire benne van. Na most, miután ő, ő nagyon sokat élt, 1783-ban született, 1872-ben halt meg, tehát szép kort ért meg. Ezért, ha a magyarokkal akarnám összevetni, benne csokonai, Berzsenyi, Vörösmarti, aranyános és Petőfi egyszerre valahogy az élete során előjött, hm. és emiatt is egy központi figura, amennyire mi nem ismerjük ezt, és nem hallottunk róla, a dánoknál annyira egy... egy, egy hatalmas figura. És hogy a szerepét tekintve kicsit a és is bejön. Ki is bejön egy kicsit. Tehát nem lehet jól párhuzamot vonni ezzel, ezzel a rossz hasonlattal, csak azt kívántam jelezni, hogy ő nem egy személlyel azonosítható a mm -hmm. magyar lefordítva, hanem a ténykedése olyan sok irányú, hogy mindegyikben hatása Te volt. Ez az egyénisége volt annak a kornak. Igen, kolna. na most ő tulajdonképpen az uralkodókkal olyan értelemben is jóban volt, hogy főként a, a feleségekkel, a, akik pártfogásukba vették, és sokszor Grundwig személye volt az az ütköző, amelyik a püspök és a király udvar között hát vitákat eredményezett, hogy akkor most ő, kirúgni és sárba taposni, vagy pedig hát hagyjuk békén és hadd csinálja, amit akar. Ilyen szempontból ütköző pont volt a két pont között. A, van ennek a könyvnek ugye egy abszolút aktualitása, ez a népfőiskolai mozgalom, ami püspöktől eredezthethető, erről is azért beszéljünk valamit, és különösen érdekelne engem az, hogy hogyan kapcsol ez a mához minket, hisz én úgy gondolom, hogy ennek a könynek nem a történelmi érdekessége, a, a, az igazi, hogy mondjam, mondani valója, hanem az, hogy, hogy egy gondolatot visszaplántáljon, felerősítsen, hát most már mennyi, 150 évvel vagyunk később, ugye a halála után, ahhoz, hogy, hogy az, amit ő, ő létrehozott, az abban levő erőt, azt ma megint használni tudjuk, jelesen a lépfőiskáli mozgalomban létező erőt, ha van még benne, ennyi idő után. Igen, én is így gondolom. Valóban ez volt a, a célunk a könyv kiadásával, hogy... Hogy, hogy úgy mondjam, a tiszta forráshoz, ha szabad ilyen hasonlatot használni, ebben a beszélgetésben visszanyúlni, tehát tulajdonképpen a valódi gyökerekhez. Mert miről van szó? A valódi gyökerek, ami, ami az egész népfőiskolai mozgalom gyökereit jelenti, a, a belső hit, a hitbeli meggyőződés, a közvetítő szerep felfogása, ég és föld között, Isten az ember között, és a közösségi közvetítő szerepet is kikellemelnünk. Tehát a, a gyökerek fő része az, amit, amit szerintem ma újra kellene gondolni, újra kellene értelmezni, a, a szemléletben, a gondolkodásban, ne agy Isten egy népfőiskolai törvényalkotásban is, mint, mint esetleges lehetőség vagy kimenetben, tehát a, a hit, a belső meggyőződés kérdése, a, a pedagógiai sokféleség, a pedagógiai lehetőség, tehát a közvetítő szerepnek a, a, a programja, tanulságai, tapasztalatai, és a, a nemzeti patriotizmus, tehát a keresztény gyökerű nemzeti elköteleződés. Tehát ez valójában a népfőiskolai mozgalom európai és hazai gyökerei. És úgy gondoljuk, hogy, hogy ezeknek a a körbenjárása, erről való gondolkodás, az nagyon-nagyon aktuális ma Magyarországon, akkor, amikor a, a jövőről, a lehetőségekről, a túlélésről beszélünk, a vidékről, a városról, a faluról, a közösségekről, a közösségi tanulásról, és amit mi, mi a magyar hazai népfőiskolai mozgalman általában elmondhatunk, fontosnak érzünk és tartunk, az, az a hiteles közvetítői szerep, amivel programokat, képzéseket, gondolatokat, közösségeket tudunk összekovácsolni és teremteni, mert, mert hogy erre nagyon nagy szükségünk van Itt, ma is. lehet ö, ezeket a felsorolt ö, elemeket külön-külön tárgyalni, mennyire érdemes róla különbösszönni, de talán igen, és azért ha mindjárt a, a hit kérdését ö, fogjuk meg, amivel kezdte, az a talán ma a legkihívóbb vagy legprovokálóbb kérdés, hisz azért Dániában, ahol az egy, egy, egy államegyháznak a, a működéshez köthető egységes vallású országnak a, a, a közegében keletkezett ez a népfőiskolai mozgalom, azért ma Magyarország egy, egy nagyon erősen szekularizált és sokféle vallási nézetet támogató és élő ország, ahol ellenben a vallástól való eltávolodás az embereknek szintén egy nagy része számára ez a hétköznapok valósága, legalábbis ami az egyházaktól távolságtartást jelenti. Tehát, hogy, hogy most azért mondom, csak egyszerűen belegondolok, hogy, hogy, hogy mit gondolhat az, aki minket most hallgat, és az első egységében azt mondja, jaj, ez megint valamilyen egy ilyen keresztény, valami, amit rám akarnak úgymond erőltetni most népfőiskolák címén. Tehát, hogy ez hogy jelenik meg a mában, ez a hit kérdése, mennyire kötődik valóban ahhoz a, a szorosan vett keresztény abban az esetben evangélikus valláshoz, vagy pedig ez univerzálisan kiterjedte már a mai időkre. Tehát, tehát hisz a világon nem csak Magyarországon, nem meg lehet a, a más a, a, országokban, vagy más földrészeken is érdekes lehet, ahol a kereszténység egyáltalán nem olyan erős, mint nálunk. Igen, hát itt elsősorban az európai kultúrtörténetről, történetről és hit történetről tudunk többet, nyilvánvaló, mert mi, mi is ugye egy ehhez tartozó ország és, és nép és nemzet vagyunk. A, a hit kérdése, az szerintem belső meggyőződés kérdése, az viszont szerintem akár elmondhatom, ilyen nagyon nagy van az egész világon, ugye egyfajta deszakralizációs folyamatot élünk meg, bár már nagyon-nagyon hosszú ideje, gyakorlatilag ugye a francia forradalom óta szokták ezt mondani, és ennek a, a hiánya, vagy hogy honnan, hova érkezett az emberiség és a különféle emberi közösségek, akár kulturális, akár települési szövetben, szerkezetben helyezzük ezt el magunkat, akkor, akkor nagyon aktuális és nagyon fontos dologról van szó. És nem feltétlen mondanám ezt elsősorban egyházi, tehát intézményes oldalról, bár ugye most elég aktuális pünkösd után, ugye erről is egy, egy, egy szó ejteni, tehát nem egyházi ilyen, ilyen szervezet szerveződés oldaláról tekinteném, hanem egyáltalán az ember, közösség, világ, abban való elhelyezkedésünk oldaláról. Én minden embert és minden gondolkodást tisztelek, aki, aki nem veszel többet a világból, mint, mint amennyire. Neki a, a napi életéhez, túléléshez szüksége van. Azonnal, hogy innen nagyon sokat tanulhatunk nyilván a természeti népektől, amelyek ezt a ezt a meghatározott biológiai életet és felfogást képviselték, és ezzel is nagyon-nagyon sok gond és, és változás van. Tehát az élet és az ember tisztelete az, az minden szempontból úgymond a, a, az ember egyén sajátja. Ennek, ennek lehetnek különböző gyökerű tételei, hitbeli kérdései, de én ezt nem kötném szorosan az egyházakhoz. Ezt, a a, ezt gondolom nem léphetett ki a saját árnyékából vagy saját bőréből, hát hiszen pap volt. Igen. De hogy lefordítsam egy kicsit a mai kapcsolódásokra. Gruntwig korában, vagy az gyerekkorában az iskolákban egyfajta Nálunk úgy mondják porosos neveléssel, megmondták, hogy mit kell tanulni, akár volt haszna belőle, akár nem, ezeket ő fekete iskoláknak nevezi és ezzel szembe helyezi azt a fajta iskolarendszert. Ez az rendszert nálunk elég ismert a mai napig. Azt az iskolarendszert, amelyik az életnek és a gyakorlatnak tanít. Kicsit kapcsolódik a mai programunkhoz, a pedagógiai programokhoz, hogy amikor, a, amikor azt mondják, hogy nem kell minden gyereknek mindent megtanulni, hanem olyasmit tanuljon, amihez kedve van, amivel gyors sikereket elérve motiváltá teszi, tehát a földművelés, az ipar és más egyéb kézzelfogható dolgok elébe helyezése, és a népfőiskolai gondolatban ő ezt akarta erősíteni, hiszen ő teljesen szegényparaszti környezetből, szegény környezetből, plebejus környezetből jött, ezért volt olyan erős támasz az a népi megfigyelés és a népnek a néphez való viszonya, hogy azt kell tanítani a vidéki gyerekeknek, parasz gyerekeknek, egyszerű gyerekeknek, amivel ők boldogulnak az életben, és amit azért tanulnak szívesen, mert nem egy tőlük idegen dolgot kell bebiflázni, visszamondani, és utána semmire sem mennek. Ö, hadd mondjak itt el egy verset, amiket ő a néptanácsok megalakulásának idejében akart fel, buzdításként felszólalni. 1839-es a vers, és az a címe, hogy tudósnak fénylik tána nap. Tudósnak fénylik tána nap, hogy az helyesen írjon. Több jó van itt az ég alatt, hogy mind a fényjel bírjon. A porral kél a nap, ha kell, és nem pedig tudóssal. Ő rávilágít, hogyha kell, ki tesz, vesz, szorgos jóval. A fény azoknak volna csak, kik nem látnak, beszélnek. A szó a szájban volna vak, s nem szólna mind lelkének. A szellem megvilágosul, mint nap világán testek, a lelken villámfénye gyúl, míg felhők közt teremnek. Ha úgy adódik, mond a fény, csak félik kél föl ennek. Nem jót teszé, mint drága lény a fény az élet, élet a szemnek. A szellem égboltozatán, kik véle visszaélnek, értük inkább ködött látnánk, mint sugarát a fénynek. Ilyet mi nem kérdünk, ez tény. A fény fátyolt ne fogjon, a szabad szó sarki, mint sarki fény, az égen hatlobogjon. Az éjszak sarkon látni kell, milyen teljes a -e bőség, még éjfélkor sem tűnik el a napi egyenlőség. A jó tudás fényünk legyen, akármilyen csekély is. Tudást az életről tegyen a nép nyelvén, de mégis a nép erénye nem hamis, növeszti ringatózva, bár itt a néptanácsban is mindig sugárzódna. Wir müssen a vor jesu heil hand du jesus a mein A apostel ob allem bon A din schyger ful sue und du findest wo swo kann Zsítsdí, zsítsdí a szítsdí und du gehst mit mir süß und stunst weil jeder begehrt die l'octopus so fantastisch up zum team. und A műsorunkat a Dán és a Magyar Népfőiskolákról. Bányai Géza a Kolumbia Gábor ült a stúdióban, és Nagy Júlia valami Múzai András. A, eddig ugye beszéltünk hát a kezdetekről a dániai kezdetekről és ennek a magyarországi jelentőségéről de pontosan ennek a versnek a kapcsán meg a most elhangzott szerintem Magyarországon ősbemutatóként rádióban hallható eredeti kórusmű kapcsán érdekelne az, hogy edeknek a verseknek és ezeknek a, a daloknak a sorsa, vagy a hatása inkább úgy mondanám hogy ezek hogy működnek tehát ugye nálunk is vannak nemzeti dalat, azt mindig elmondjuk ha tudjuk, még énekeljük is, és tovább tehát a szózatot, tehát ezek ilyen, ilyen jelentőségük van ezeknek? Személyes élményem nincs mert én nem jártam Dániában de ugyancsak a könyvfordítójától tudom hogy ezek a dalok mindmáig benne vannak mindenhol a közéletben. A, az egyik része a zsoltárok és egyházi énekek a templomokban élnek. A népfőiskolákon állandóan éneklik, a rádióban naponta elhangzanak a dalok, sőt olyan dalok is vannak, amelyeket a fiatalok gitárral pengetve, bulikban, összejöveteleken ugyanúgy énekelnek, mint nálunk aktuális slágereket, vagy pedig ilyen a mozgalmi, ifjúságmozgalmi dalokat. Van olyan dala például, amelyiket szilveszterkor úgy énekelnek, mint nálunk a Himnusztot, vagy a Zine angol dalt. Ilyen tradicionális évad, évköszöntő és ezeket Grundwig írta. Na most Grundwig korában is már nagy megzenésítési hullám volt, tehát a 19. században, és a 20. század első felétől szinte napjainkig vannak megzenésítései. Nagyon sokféle formában hangzottak el a dalai. Vannak ezek a kórusművek, vannak szólóművek, vannak jazzes feldolgozások. Amikor én a fordítást csináltam, mindjárt kezdtem mindenhez megszerezni a zenei anyagot. Ez a lemez, amit itt hoztam, ez nem a könyvnek a melléklete, de nagyjából abban az időben jelentetett meg egy olyan válogatást, amiken, vagy két tucat olyan uh, Grundtvig uh, ének hangzik el, amelyik hát benne van a köztudatban, ebből hallottunk most egy hangulati bejátszást. Tehát Grundtvig benne van a mai világban, azzal együtt, hogy mind a mai napig vitatkoznak róla, hitvitákat és minden egyebeket, a hatását elemzik. Tehát benne van a köztudatban minden szempontból. Nem is hinnénk el, mert nálunk erre így nincs példa. Mm -hmm. Mielőtt megint közelednénk a korunkhoz, azért még érdekelne, hogy Dániában mikor alakultak végül is az első névfőiskának nevezhető hát, intézmények, és e, mit lehet tudni ezekről, hogy, hogy működtek ezek. Mi volt az a kezdeti kiindulási alap, amiből aztán ez a hatalmas mozgalom ki nőtt. Igen, a, a könyv nagyon szépen hozza az élettörténeten keresztül. A, a megújulást, a pedagógiai megújulást, a közösségteremtést és a, a kialakuló népfőiskolai programokat és intézményeket. Grundvignak volt egy tanítványa, Christian Kold, aki egy nagyon egyszerű ember volt, és... Ő érezte magát megérintve, beavatva abba, hogy, hogy tovább vigye a, a közösségébe és más közösségek irányában, hogy teremtsék meg a, a saját közösségi tanulási formájukat, a népfőiskolát. Ez, ez 1838 körül volt az első a röddingi, híres, klasszikus népfőiskola, és aztán kezdett ez a dolog inkább jobban elterjedni. Ez párazabosság volt, mint ahogy nálunk ugye a, a klasszikus, vagy hogy mondjam, a hivatalos iskola rendszer mellett párazabossan mennek népfőiskolák, vagy pedig alternatíva volt, úgy mi a Baldorf? Ez mi, milyen szerep? Úgy, úgy gondoljuk, hogy ez, ez egy valódi alternatíva volt, tehát nem, nem volt valójában szervezett felnőtt tanulási forma. Akkor az, a, az az iskolarendszer volt, ami főleg ugye a, az iskoláskorú gyerekeket érintette. Annak is ki kellett bontakozni, annak is ki kellett fejlődni, hiszen ugye a hagyományos paraszti társadalomban máshogy működtek ezek a tudások generációkon keresztül, mintákon, a mintaadó közösségeken keresztül, önfenntartó közösségeken keresztül működtek, de mégis szükség volt más tudásokra, nyílt a világ, a köny könyvek, a szó elterjedt, Na. tehát ők, ők maguk is magát az iskolarendszer is építették, de az iskolán kívüli ö, tudás átadást is fontosnak tartották, mert ugye ez mind hozzátartozott a, a hit, a vallás, a hagyományok megújításához. És a, a gazdálkodás, a megélhetés, a jövő, a, a közösség újrateremtés és önfenntartó képességének a megújítása, az a különböző ö, szerveződések a, a mezőgazdasági folyamatok és, és eredmények megújításához. A... ez mind azt azt szolgált, hogy felnőttek jöttek össze, és adták át egymásnak a, a jó tudást, és gondolkodtak azon, hogy hogyan lehet még jobban megélni, és ott egy klasszikus mondás volt, hogy nem a, a vaj termelést tanították, de tulajdonképpen jobb polgárt és, és jobb, jobb gazdát képeztek ezeken a, a népfőiskolákon, Dániába, de Magyarországon is, az akkori Magyarországon is megindultak ilyen folyamatok. Tehát 1838-ban éppen Veselényi Miklós csinálta a tehetséges kiskükülömenti paraszt a mai Magfalván népfőiskolát. Ez mai nap is látható, ez az épület, egy emléktábla hirdeti a nevét, és, és hát ezt a, a, az ottani emberek ugyanúgy értékelik és fontosnak tartják. Nagyon hatásosnak bizonyult, úgy tűnik ez Dániában mindenképpen. Ugyanis hát a, a Dán Farmert, vagy Parasztot, nem tudom, hogy nevezzük őket, mert farmer az inkább amerikában vezet át, de szeretjük használni most manapság. Példaként hoznák föl nekünk, hogy az otthoni családi mi a jó működnek, és nálunk is úgy kellene működni. Tehát értenek hozzá, meg vannak hozzá az eszközeik, meg van hozzá az elkötelezettségük, és egyáltalán nem tekintik lekicsinlőnek, hogy most neki a földel kell foglalkoznia, tehát megvan hozzá a tartása is, tehát a, a Dán, Dán Paraszt az most példa, ami nekünk, tehát ilyen ember, ez a népfőska nagyon is jól betöltötte a szerepét. Így van, de azért Magyarországon is el, elindult a folyamat, tehát a Skandináviából le Csorgot áramlottak ezek, a, ezek a, a, az iskolán kívüli felnőttek tudásátadását és közösségépítését, és hát a, a vidék fejlődését segítő jó, jó példák, jó gazdasági megoldások. Ez ugyanúgy szükség volt erre Magyarországon. És tehát indult a Erdélyben ugye a, a magfalvával, és aztán, aztán később Magyarországon az ötvösi iskola reform és iskola törvények után beindult volt a szervezett gazdaképzés és oktatás És igazából Magyarországon ugye a századfordulón, 900-as évek fordulóján kezdett el még jobban elterjedni, majd 1934 körül a Sáros népfőiskola, amelyik ugye már eleve egy már felnőtt és egy felső oktatást képviselt, a Református kollégiumot, és népfőiskolaként határozták meg magukat. És ez már tudatosan a Dán gyökerekre építve kapta ezt a nevet, vagy Így van, Így van, így van. Beszéljünk kicsit még erről az ős-Magyarországi név, ős névfőskolákról, mert ugye a két háború között volt egy ilyen időszak, amikor már ezek léteztek. Majd ugyanaz évtizedek teltek el ennélkül, mert mint minden alul jövő kezeményel, és pláne, hogyha egyházra kapcsolódott hozzánk, ha nagyon betétottak a háború után, hogy mik voltak ezek, és vagy kik voltak ezek, tehát a öregek. A... Igen, a reformátusoknál keszül, nem véletlen, ugye azért a protestantizmus Igen. eléggé ismert, és, és össze is fogta ezeket a közösségeket szinte egész Európában. Ugye jártak egymáshoz tanulni, cserediák kapcsolatoktól kezdve, nagyon élő közösségi és, és tanulási, felnőtt tanulási formák voltak ezek. Tehát valójában a, a Sáros lett, ugye nagyon-nagyon híres a, a régi öregekkel, Új Kálmánnal. Én is olvastam a könyveit, különösen amikor a, a, a református kollégiumi tanítóképzésnek egy külön szemináriuma és külön stúdiuma volt a, a vidéki fiatalok, amikor visszamennek a saját településükre, vagy, vagy abban a térségbe, ahonnan érkeztek a, a református kollégiumba, a tanítóképzőbe, hogy hogyan tudják tudatosan a falu munkát elkezdeni. Tehát nagyon, nagyon komoly nevelés volt, és gyakorlati nevelés volt. A látóutak, a, a pedagógiai tanulmányok, a közösségépítés, a helyi képzés. tehát ezek nagyon jelentősek voltak a református oldalon, a református tanárképzéssel, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a felsőoktatástól egészen a, a család közösségépítéséig és a családok segítéséig egy, egy nagyon organikus rendszerben működött, és elég, elég számos embertelepülést és közösséget is érintett. Tehát ez mindenképpen egy történelmi és egy nagyon jó példa, és egy nagyon, nagyon fontos dolog volt. Ugyanakkor a, a kalotnál a, a híres Kerkai Páter, ugye egyévi gondolkodó... A, a Kalott a számára A ugye a katolikus legényegyletek, úgymond Országos Szabács uh -huh annak a rövidítése, de ezért vált híressé, különösen a, a 30-as években, amikor a, a jezsuita páterek kidolgozták, azt a közösségépítő, mozgalomteremtő, intézményfejlesztő és elsősorban a szegény sokszor föld nélküli agrár népesség felemelését szolgáló közösség és tanulási formát azzal a céllal, hogy egy, egy szám, ezt, a, ezt a számos népességet is érintő földreformot kezdeményezzenek Magyarországon. Tehát ennek a, ennek a, a képzési, szerveződési tevékenységnek, ami mindegy 40 ezer szervezetet jelentett 40 ezer szervezetet jelentett Magyarországon, a Kalottnak a különböző szerveződéseit. A, a végcél, a végkimenete az volt, hogy, hogy a, a földreform érintse az 5 hektárnál kisebb tulajdonnal rendelkező, tehát igazából a szegény parasztságot. Tehát ez, ez, ez lett volna a, a Kalott mozgalom lényege, és úgy is fogalmazták meg, hogy, hogy ö, ö, jobb falut, jobb magyart, elkötelezett népet, elkötelezett embert és Krisztusibb embert. Tehát nagyon szép jelmondatban is megfogalmazták, és ez húzóerő volt. 30-40 ezer ember mozgott ezeken a különböző képzési formákon, amelyek a gazdálkodástól kezdve a, a, a, a megélhetésig, minden gyakorlatias dologgal is foglalkoztak, nagyon komoly belső elköteleződéssel, tehát még a, ezt a történelmi példát is tudnám említeni, de ugyanúgy az evangélikus egyháznak is megvoltak a maga egyházzal kapcsolatos népfőiskolái a Pest megyében a nagytarcsai népfőiskola, de még régebben a történelmi időkben pedig ugye a szarvasi híres tessedikféle nemzetet, népet felemelő ö, és gazdaképző népfőiskola aminek a, a mai napig is megvannak a, a hatásai nem csak helyben, hanem az egész evangélikus egyházban. De én is hadd hozzak Igen. egy verset, ha már egy Jó. picit a történelmi példákat említettük, és itt a hitbeli dolgokat egy kicsit megpróbáltuk érinteni, vagy hát ha nem is kibeszélni, de szót ejteni róla. Én azt a versét emelném ki Grundvignak, ami viszonylag elég korán született, 1811-ben. A írója a, a reichnek a könyvnek az a fejezete, hogy kisfiúból felnőtt férfival válik a Grundwig. Ez 1783 tól a születésétől 1811-ig tart, ez a fejezet, és ezt a verset választotta a, a, a Dán szerző ehhez a, a, a, a könyvnek, ehhez a részéhez, talán üzenetképpen is, és amint szintén a, a hithez kötődő dolgainkról érdemes Hát ezt uh, itt megemlíteni. 1811-ben írta, mint ahogy a szomjas szarvasbőg fordította így Muzsai András. Ez ugye a, a Dávid 42. Zsoltárának a Grundvig feldolgozásában egy vers. Muzsai András így fordította az első versszakot. Mint ahogy a szomjas szarvasbőg a hűsítő patak után úgy vágyik szomjas lelkem hőn, te utánod Uram Atyám, mert te vagy az éltető forrás, és én úgy innék, innék, mert nincs más, mi szomjam végleg oltaná. Tehát ez egy nagyon szép, csodálatos belső érték. Ez, a Zsoltár. ez egy Zsoltár. A, a Dávid Zsoltárának a Grundvig átköltése, és Muzsai András itt fordította le nekünk. Lényegében ezeket a Zsoltárokat az évszázadok során újra-újra fordítgatják, tehát a magyar történelben is többször le van fordítva ugyanaz a Zsoltár, és miután ezek nem hithű fordítások, inkább átköltések, ezért vannak fixpontjaik, és vannak egyénített részei. De ez valóban egy nagyon szép gondolata. Na most az a társadalmi helyzetkép, amit már történelmileg egy, egy kicsit felidéztünk, vagy érintettünk, tehát ugye a mai Magyarországon és azt gondolom, hogy, hogy tehát nem mehetünk el amellett a helyzet mellett, hogy, hogy milyen, milyen nagyon nagy mérték és milyen nagyon jellemző a szegénység foka. Nem csak a mély szegénységben él, élőket értem ez alatt, azt a hatalmas hát milliós tömeget, réteget, hanem mondjuk a középosztályból lecsúszó embereket különböző okok miatt is. Tehát a szegénység általában, és annak a rétegzettsége, az gondolom egy külön műsort, egy külön programot megér, meg gondolom foglalkozik is ezzel más formában a civil rádió is. De a családok ellehetetlenülését ilyen szempontból is megközelítve, vagy azt a, azt a szétesettséget, ami hát az egész társadalomra a, a családok mentén Hát ha nem is jellemző, de, de jelen van, és tetten érhető. Azon kívül ugye van egy európai uniós kötelezettség, és egy európai uniós trend, és, és oda tartozunk, és a, mindezt ezt összevetem, hogy ebben a különböző megfelelésekben, az alkalmazkodásban, hol tartunk, mennyire tudjuk használni a, a hagyományainkat, a gyökereinket, a, a közösségi, a hitbeli, a szeretetbeli ö, erőnket, akkor, akkor ebben a Népfőiskola nagyon sokat tehet. Mind a szegénység ö, ö, kezelésében, mind a családok segítésében, mind pedig az Európai Uniós ö, felnőtt képzési, pedagógiai, közösségi tanulási formák elterjesztésében. Mi ez, amit a Tehát a ezt ad gondolom, a hogy Így van. Tehát ez azt akartam mondani, hogy a népfőiskolat, mert a társadalom mellett való kiállást jelentette Dániában is, a történelmi Magyarországon is, a történelmi időkben a Trianoni Magyarországon, és most is. És mindezeket a, a tudással, tanulással történő fejlesztést tudja szolgálni. Mi az, amit tudunk adni? Igen. Tehát azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy a mi üzenetünk egyfajta ajánlat vagy szolgálat a társadalomnak. A helyi társadalma, a helyi gazdaság fejlődéséhez ajánljuk a programjainkat. De egy kicsit konkrétabban menjünk Igen. bele, mert, mert mondjuk ott volt az a 40 ezer kalott szervezet, akik ö, lehet, hogy kaptak szemléletet, bizalmat, hitelt, de valamit kaphattak a kezükbe is, hisz azok a földek, azok mégiscsak váltak rájuk. Legalábbis szerették volna, hogyha ez a föld a, vár rájuk. A lendő önnel parasztságra. Ma is én úgy látom, hogy az, amikor azt mondja, hogy mekkora a szegénység meg lecsúszó középrétegek, itt ugye lehet azt mondani, hogy hát igen, nincs az embereknek munkája, de az embereknek valóban nincs munkája, hogy állandóan azt várjuk, hogy valaki fölülről valami nagyvállalat adjon munkát az embereknek, vagy az állam adjott munkát az embereknek. A másik oldalról pedig tömegek vannak, akiknek nincsen elképzelése arra, hogy a saját tehetségével, erejével, egyáltalán mit kezdjen, vagy pedig egyszeren hiányoznak alapvető készségek, amivel érvényesülni tud. Nem véletlenül vannak ma ilyen kísérletek, ugye, hogy napos csibét meg nem tudom magukat próbálnak osztani a, a, a szegény embereknek, hogy, hogy egy kicsit bevonják őket abba, hogy ha jó-rosszul, de valahogy kezdjenek el csinálni valamit, már ebben a a képzés nincs benne. Ezt tulajdonképpen rájuk van bízva, hogy aztán ezt hogyan csinálják. Tehát ilyen nem, nem eléggé tudatos mondjuk ez a kezdeményezés, még ha sok tekintetben szimpatikusabb, mint ha egyszerűen csak mindig csak újra-újra pénzt adunk és, és soha nem engedjük meg, hogy csináljon valamit. Tehát ebbe a körbe ez, hogy illik bele. Itt, itt én nagyon so, úgy érzem, hogy itt, itt komoly készségek hiányoznak. Olyan készségek, amiket egyébként a a népfőiskolai rendszeren kívül is a, a nyugati emberek többsége többé-kevésbé elsajátít, sokkal jobban képesek menedzsérni a saját életüket. Ott se azért aranyból van <gül> ez a része a társadalomnak, tehát ott sem tökéletesen működik, ott is a cél az, hogy az emberek jó alkalmazottak legyenek, és kevésbé legyenek önnálak, de van kultusza az önállosságnak. Ez a népfőiskolai mozgalom az elsősorban szemléletet ad, nem, nem kifejezetten tervet. Tehát ahol a világban ilyen népfőiskolai mozgalom van, ott ők határozzák meg, hogy mire van szükségük. És ugyanígy, ez a Nahamárgyia Napocsibe programra vettük, itt az a lényege, hogy az emberek kitalálják, hogy nekik mire van szükségük, mit akarnak megtanulni, és ehhez vagy ö, olyan vezető tanárokat szereznek, vagy egymás között elkezdik egymást tanítani. Tehát ez egy öntanító rendszer, mert a Dán időben benne az volt az is, hogy a családban nevelődik a gyerek, és a, a lényegében az apja tanítja meg a gyerekének az, az élethez olódókat. Itt is az emberek egy része egymást tanítja arra, amire szüksége van. A könyvnek van egy első része, amiben a, még a Grundtvig élete előtt rejh összefoglalja, Grundvig hatását a világban. És az Egyesült Államoktól Japánig, és Afrikától Oroszországig, hoz benne Magyarországot is, hoz példákat, és egészen más a funkciója más országokban, hogy mi a hatása. Én annak idején nagyon sokat foglalkoztam, az amerikai protest és azzal a világgal, amiket hát euh, Pitziger, Woody Guthrie és mások euh, dalaink keresztül ismertünk meg, és itt megdöbbenésel olvastam, hogy Martin Luther King-től mindenki az amerikai népfőiskolai szellemen építkezve euh, írta ezeket a dalokat, és fejtette ki ezt a tevékenységet, csak van, aki inkább a szakszervezeti vonalon, van, aki inkább az egyházi vonal vallásos vonalon, de azt a szemléletet, amelyik arra így abból indul ki, hogy ami a népnek kell, azt kell neki megtanítani jól, és arra kell őt felgerjeszteni. Ezt viszít. Tehát a magyar példában is nincs olyan, hogy előre megmondják, mint mondjuk a bölcsész karon, hogy most ezt fogod tanulni. Mire jöttök össze, és akkor az egyik arra jön össze, hogy valami kiskertgondozási és, és ápolási tanácsadó a másik gépekkel, a harmadik megint mással foglalkozik, Amire azoknak az embereknek van igényük. És akkor ilyenkor a, a, az ott szerveződő csoport hívja be ezeket a szükség szerint mondjuk szakembereket, csak meg kell hívni, ha mondjuk, mondjuk akik nem tudom, miért mi párral akarnak. Hívják be, vagy pedig van egy-egy ilyen iskola, amelyik valamilyen téma köré csoportosult, és oda be, bejárnak azok, akik ezt uh -huh. akarják tanulni. Ugye így van? Így, így van így van igen csak ez ebből szeretnénk tulajdonképpen egy ilyen ilyen tapasztalat Tokat átadó és egy, egy szervezete formában, meg egy szemléletet nyújtó, mondjuk az önfenntartáshoz, uh -huh. szükséges készségeket nyújtó, szervezett felnőttképzési rendszerben gondolkodunk, amely kapcsolódik a, a nemzeti vidékstratégiához, a vidékfejlesztéshez, és úgy érezzük, hogy mind a gyökerek, mind a tapasztalatok, mindez a szabadoktatási, szabad művelődési formát fel kell újra erősíteni, és hát ez is adhat egy segítséget a, a megújuláshoz. Tehát éppen kidolgoztunk az Önfenntartás ABC-je, ilyen egyszerű névben ellátott programot, ami elsősorban a családi gazdaságok megerősítését szolgálná, és ez egy nagyon komoly vidékfejlesztési, falufejlesztési program is, amit amivel szeretnénk megkeresni a, a különböző ö, szövetkezeteket, hangy, hangyaszövetkezeteket, tehát a szövetkezeti mozgalom felől is, aminek szintén megvannak a történelmi gyökerei Magyarországon is, segíteni a képzéssel, a készségekkel, a közösségépítést és az önfentartást. Tehát eb ebben a népfőiskolának egy úttörő szerepe lehet, és itt, itt, itt, itt tudunk a, a hitre, a hagyományokra és a, és a pedagógiai megújulásra. Építeni. Én azt érzékelem, és én is e, egy kicsit ilyen, hogy mondjam, a tudatos építkezést e, pártalom úgy tűnik Magyarországon a számomra, hogy amit Muzsai András e, e, vázolt, az a, az a nagyon szabad, e, hogy egy, egy, egy közösség, öntanuló közösségi alakul, ott valami, valami még hiányzik, hogy ezt meg tudja tenni Magyarországon. Ez a, a tapasztalatom szerint úgy, úgy az emberek fantáziájából ö, ö, nagyon kiesett, hogy mi magunk valamit ö, tehetünk. Tehát mindig az van, hogy valaki mondja meg, hogy mit, mit kell csinálni. Úgyhogy néha lehet, hogy egy picit meg kell mondani, de bizonyára nagyon óvatosan kell ezt a kérdést kezelni, és a cél, ha jól értem, mégis az, hogy ezt az önképző képességet, vagy öntanuló képességet fölébresze az emberekben. Mondjuk, hogy ez hogyan történik, arra azért kíváncsi lennék. Én azt javaslom, hogy mi szünet előtt hangozzék egy még egy vers Gruntittől, és utána a szünet után akkor folytatjuk Jó. ezzel a témával. Ja, te nem látom rá, hogy most ide melyik, melyik illenék ebben a, a, ebben a folyamatban. Egy jellemző is szépen, tehát nem feltétlenül pont a témákhoz írlik, hanem ami mondjuk közismert és kedvelt ott, Dániában. Akkor én gyorsan találtam egyet, ezt az élő dévvel illetett fejezetből <gül> kölcsönöz, ...hetjük. Az 1820 és 26 között fogalmazta meg Grundtvig az élő szó lényegét, és 1824-ben válogatta be a, a Dán szerző az Életország című verset. Ennek az utolsó verszakát szeretném itt mondani, Ó kereszténség. A szívünk adod, bár nem értenek még, mély gyönge a látás, pedig szemünk kék. Bár bennünk él, érezzük minden ízét, az életország csak oly föld is ég lehet, hol van szeretet. TV Rádió FM 98 A Független Rádió Nagyvárosi Dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről A nagyvárosi dilemmákat. Kolondzsia Gábor. Mánya Géza. Muzsai András és Nagy Júli a vendégünk, és a Népfüskölő mozgalomról beszélünk, Grundvik Püspökről, akinek az életéről és a munkásságáról megjelent egy könyv nemrég, Napsütés és Villámlása címe. Ez egyébként már kapható ez a könyv? Ha már ilyen... Igen. Konkrétak lehetünk? Igen, mert egy éve sikerült nagy De. összefogással megjelentetni, és megrendelhető írásban, telefonon, személyesen. Akkor azt a végén elmondjuk, hogy hogyan jó. Igen. A telefonnál pedig a könyvfordítója. Igen, Lázár Elbin János, Igen. akit szeretettől köszöntünk a, a telefonon keresztül, és hát üdvözlöm. Személyesen én nem után találkozni az elemény Jánossal, bár mindig szerettem volna. Remélem, ez még össze fog jönni. Ugyanis, is, hát ő él, és hát ő fordotta le ezt a könyvet, de egyéb más tevékenységeket is végez könyvföldáson kívül, pont a névfőskolai mozgalommal kapcsolatban, és minthogy ott él Kopenhágában, hát közelről ismeri, a, a tiszta forráshoz közel lévén, hogy mi is tulajdonképpen a népfőiskola. Hát mi tulajdonképpen a népfőiskola? Hát üdvözlök mindenkit szeretettel, végig vidáig, gyönyörűen gyönyörűen a Júlia is, András is a, a dolgokat, úgyhogy inkább a koncentrálni, koncentrálnék akkor, tehát hogy ma hogy van a Dán hogyha ez így megfelel. Igen, nagyon is. Úgy néz ki, hogy az utóbbi időben kicsit csökkent a szám, de még mindig olyan 70-80 körül van a népsőiskolák száma. Mi azt jelenti, hogy évente becsuk egy néhány, és néhány kinyit. És most az összes eddig elhangzotthoz képest szeretném a hangsúlyt arra tenni, hogy ezek a népsőiskolák ma majdnem kizárólag, vagy inkább mondjuk úgy, hogy elsődlegesen a személy kibontására, vagy a kinyitására vannak. Tehát a, az egyes, a személy, amit a közösség révén egymás segítve nyitogatunk, hogy tisztázzuk, hogy miért vagyunk itt, mit, mit akarunk csinálni, elsősorban a fiatalok, a törzsközönség vagy a főközönség. Egyébként Gundvig idején is így indult. Úgyhogy nem a már ez a, hogy mondjam, a szakmai vagy a vagy a tevékenységeinket gazdaságilag megtámogató dolgok azok úgy kihalóban vannak a népiskolákon. Minden egyéb fórumon de csak ez megy. Úgyhogy a lényeg az, hogy önmagunkkal egymás segítségével tisztázjuk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mit akarunk, hogyan. Azt hiszem, hogy így tudom összefoglalni röviden. Igen, nálunk is, pont a Nagy Júli által szervezett korán ez volt a fő jelmondat, ha így mondani, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. Jól emlékszem erre? Na most két alkalommal is volt alkalmunk köszönteni az Ervin János Magyarországon, méghozzá nagy újra szervezésében, de erről ő maga tudna többet mondani, hogy milyen módon is történt ez. Igen, volt egy, egy elképzelésünk, hogy közelről megismerjük a Dániai Népfőiskolákat, és Szilkeborgba szerveztünk körülbelül, jó tíz évvel ezelőtt, aztán évente tartott ez a kapcsolat, egy ilyen tanulmányi csereprogramot. A Budapest környéki népfőiskolák csapatát sikerült pályázati támogatással persze eljutatni oda, és Ervinnel mi már felvettük a kapcsolatot, és miután ő ott élt, gondoltuk, hogy egyszerű neki Kopenhágából eljönni Szilkeborgba. Ott találkoztunk személyesen, és akkor azóta tart ez a ez a kapcsolat Magyarországon pedig az Ervin vezetésével, pontosan a, a, a személy erkocsi alapálásának a kibontására és fejlesztésére egy ilyen egyhetes bentlakásos népfőiskolai képzést szerveztünk, vagy egyáltalán együttlétet szerveztünk, amely nagyon nagy hatása volt. Többek között ez alapján létrejött Magyarországon a Hanvas Béla Szabad Egyetem 100-halombattán és jó néhány értékes kezdeményezés folytatódott, vagy erősödött meg. Úgyhogy erről, erről talán Elvin tudna többet elmondani. Hát én csak köszönni tudom mindazt, amit befektettetek Júliánba a dolgba. Annak ellenére, hogy így visszatekintve tulajdonképpen a minimum küszöböt léptük át, tehát hogy a... Ezeket, ami beavatásnak, beavatásnak hívtuk, népfiskolába beavatásnak és egymások beavatásnak hívtuk ezeket az egyhetes bentlakásos dolgokat, hogyha jól emlékszem, öt jött össze. Lehet, hogy csak négy. Tehát, hogy az, hogy megfogtunk embereket mindjárt a kezdetben, a pilisben... A, a, ahonnan valóban többen továbbitték a, a dolgokat, ugye te kezdted de meg te, te neked ott köszönött egyáltalán, hogy létrejött ott alapvetően, de ment tovább de igazán egy nagyon kis kört uh, tudunk kiemelni, hát igen Baka Györgyi, szászalomban, tán, hogy szászalomban, hogy fantasztikus dolgot csinál azóta is de ott volt a faludérika, akivel megírtunk egy, egy tanulmányt erről az egészről, úgyhogy uh, többek között a falugondokok uh, beavatása kapcsán Úgyhogy volt itt mindenféle, ami feltűnt, hogy is mondjam, döbbenetes élmény volt a legtöbbünk részére, minden egyes ilyen alkalom. És itt eh, még szeretnék egy embert megnevezni, akinek nagyon sokat köszönhetünk, a vajdasági mezei szilárd muzsikust, eh, zeneszerzőt és zsezzenést, és ki tudja még mi minden, aki nélkül, egyik sem sikerült volna nagyon. Csodálatosan mondjuk az egy kivételű a Pilisben, ugye a Szabados György maga volt, aki a zene vonalat vitte. Tehát akkor itt ezen a népfőskán tanár is tanul. A Igen. Jó, jó Abszolút tudod? feltétlenül így van. Tehát ez egy ilyen oda-vissza játék, ahol valaki fölaján valamit, de a maga és azt a többiek aztán kivesézik, vagy elfogadják, vagy nem, vagy nem, teljesen, abszolút nem kötelező semmi. Ugye a népüska egy főjellemző, hogy semmiféle bizonyítvány nem ad semmire. Csak egy jelenléti... Hát nincs projekt. vizsga. Abszolút sem. Elképzelhetetlen, ezen volt a legtöbb vita, ugye, Grundtvig idején is, hogy, és ehhez ragaszkodott a legkeményebben, hogy ez, ez az egy ki van zárva. Kötött kompromisszumokat a némző törvényekkel, meg a, a szabadiskolákkal kapcsolatban, de ez, ez az egyetlen, amiben soha. Úgyhogy most, a, hogy tudnám elmagyarázni a annak a hallgatónak, aki még most hall először talán erről a, a dologról, hogy mi a lényeg. Tehát, hogy mire ment ki ez a népüskola beavatás, hogyan e, gondoltuk ezt e, ugye, egymást megrázni és kirázni egymásból, hogy, hogy e, foglaljunk e, állást, vagy, vagy alkítsunk ki egy, egy alapállást, a e, amivel tudunk e, egymással közlekedni, kommunikálni, helyzetbe hozni egymást, e, erre, erre a művészetes eszközei bizonyultak a legerősebbnek, és ez a mai Dán is, hogyha azt mondjuk, hogy, a, hogy, a, hogy az elme és a, és a kéz együtt működjön, ahogy a Gruntvig mondta, akkor ez ma a Dán nagy részt a, a művészeti ágakban működik a kéz. Meg a fül, meg a nem tudom. Minden, a, az alaptétel az, hogy tisztázni az alapállást. Személyesen. Vannak keresztény beállítottságú lépviskolák, és vannak keleti joga, meg egyéb ilyen dolgok foglalkozok. Buthista lépviskolai direktben nincsen, de van például egy, ami Japán, ami az embutizmusra épül a ugye, Boenzébe, és van még egy néhány, ami teljesen, de teljesen, hogy mondjam, talán idegenül hangozhat valakinek, aki ebben még soha nem vett részt. Mit csinálnak ezek ott? Mit e, e, dorbézolnak, hogy úgy mondjam? Tehát elképesztő, hogy, hogy a mai Dániában még mindig 78 80 ilyen van, és a dánok, a fiatalok többsége maga fizeti, az összes költséget. Tehát csak az kap segítséget, aki teljesen eszköztelen, majd úgy mondjam, vannak ilyenek. Tehát ennél a mai napi fogad külföldről hát diákokat. Tehát egy képzési központ is egyben a világon. Igen, igen. És hát hogyha a könyvre emlékszel, hogyha végül olvastad, akkor ott a, ugye a, a kihatás, a Dán Némfiskol kihatás az egy, az egy nagyon komoly dolog. Tehát hogy a, a világtörténelemben a Grundvig ugye azzal kezdte, hogy megírta a világtörténelemt a maga szájéző szerint, és kitalálta egy iskolát. Na most ő belekerült ebben az egésszel a világtörténetbe, hogy úgy mondjam, nagyon jelentős tényező egy módon, Persze csak azoknak, akik ezzel foglalkoznak így direktbe, viszont maga a népfüskanyok kintja a kapuját, akkor oda bárki bármilyen háttérrel be nyugodtan, és gazdagabban fog kijönni. Tehát más emberként mennek haza, mintha jöttek. Hát ez, ez a lényeg. Ez nagyon valószínű, elkerülhetetlen. Nem ez a cél, hogy megváltoztassunk valakit, vagy egy szakmát adjunk neki. Miben lehet megragadni azt, ami, ami, hogy mi az, ami megváltozik az emberekbe? Tehát talán össze lehet hasonlítani olyanokkal, akik nem vettek részt népfőiskolai kurzusokon, hogy azok talán másképpen élnek utána a társadalomban, mint akik részt vettek, lehet ennyire különbséget tenni? Én, én szerintem nem, természetesen ez abszolút személyfüggő. Tehát akik aki korábban is foglalkoztak ö, hasonló tehát hasonló beállítottságokkal, vagy, vagy egyenesen ilyen, ilyen a, a napi munkájuk, tehát mondjuk a falugondokkal foglalkoztak, mert, tehát ők, ők, de a falugondokok is, tehát roma falugondokokkal is dolgoztam, akik fantasztikusan vették az egészet. És azt kell mondjam, hogy mindenki tulajdonképpen valahogyan muszáj, hogy megnyíljon. Tehát a, a, a közös együttlétek és gyakorlatozások során lehetetlen elkerülni. Most ez egy, ez egy belső élmény, ugye valaki kinyitja magát, de ugyanakkor egy, egy óriási élmény látni a többit. Nem egy esetben volt a végső, mondjuk a csattanó, ilyen kicsit ilyen színházra emlékeztető, pseudó nem tudom én, drámák során, hogy ott azokogtak az emberek. És nem azért, mert, mert annyira hogy mondjam, romantikus vagy megható volt, hanem mert a nyitás, hihetetlen távlatok nyilnak. És én szerintem, és itt a Júliára visszatérnék egy kicsit, mert nagyon jól elmondta és összefoglalta azt, hogy mire nem a szükség, és a mély szegénység, és a szegénység, és a többi. Valóban, és meg is kéne tanítani azokat, akiknek, hogy mondjam, lehetőségük van gazdálkodni egy kicsit. De a lényeg nem... Ez, hanem a helyreállítani bennünk a világ rendjét, hogy senki nem fölösleges, abszolút nem, semmilyen értelemben, sőt, kötelező személyenként megjelenni és helytállni. Hm. És én szerintem a népiskola, mint olyan, az összes uh, izélyeve, gyakorlatával együtt erre megy ki. Helytálniában abszolút. Hm. Nincs más terepe. Itt nem kell oktatni senkit arra, hogy hogy éljen meg. Van egy hirdetlen kincs van, amit persze magyarítani kell, mert egy ma nem, a Dán népüskön nem magyar embernek való, Dánoknak való. Mi az, a, fölépéle, a, mi az, képző, az, az alapvető különbség? Más, úgy koncentrálnak egymásra, úgy viselik el egymást, ahogyan a Dánok. Sokszor hallottam magyaroktól, akik itt tanultak, hogy Hát ezt a tengés-lengést, meg ezt a bulizást, meg a, egyszerűen nem értették a tempót. De amikor Magyarországon csináltuk, mi egymással, persze felfokozva mindent, ugye, amit lehet egy hét alatt csinálni, azt mindent megtettünk, akkor működött. Na, azt tudom, hogy mondtam, egy jóban Van egy kedvenc versed uh, grunfiktól. Van-e kedvenc versed Ja, Nekem nincs. Nincsen. Nem, nem, így, így nem tudnék kiemelni hmm. egyet. Sem, mert mert egy, egy sor felfedezést tettem közben. Hmm. A nyers fordításokat csináltam, ami, ami döbbenetes volt. És van nekem egy barátom havajban. Aki szufi verseket fordít, ilyen amatőr, tehát úgy magától, de angolból, és amikor a Gruncrigot átadtam neki, akkor azt mondta, hogy de hát hiszen ez egy, ez egy fantasztikus költő. Így. Sufi szempontból. Hogy, Úgyhogy sokféppen lehet hozzányúlni. Tehát a romantikától, a, nem de valóban ütős dolgaival, és nem, nem a, én, én nem arra tenném a hangsúlyt, hogy ez mennyire istenes vagy, mennyire evangélikus, hanem a mélysége és magassága az ilyen ős is valami. Hát köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és remélem ez még be fog következni ö, személyesen is, itt Magyarországon, megint bízunk benne. És, és lesz alkalmunk találkozni személyesen, és, és addig is további sikereket kívánok mindenkinek. Hát én is mindenkinek, és, és főleg hallgatóknak üzenem, vagy úgy mondjam, hogy gondolják át ezt a dolgot. Ez érdemes befektetni, még nem, nem pénzt, de azt is. Úgyhogy a legjobbakat mindenkinek tovább hallgatom persze az a a interneten. Köszönöm, Köszönöm szépen, még egyszer is bízom, egy, akkor egy verset most így melegében hallgasson meg, Rondviktor. Hát mondjuk, itt véletlenül a kezembe akadt egy olyan verse, még a hazaszeretettel kapcsolatos, hogy ő neki azért, ez nagyon fontos volt, hogy ő dán. A hazát mindig szeretni joggal a tulajdonunk. Ezt tud, és más nem is emelni népet fel, hová jutunk, Szeretet és szellem egyben, minden mást legyőze jelben. Szeretetnek szép honában hataloms jog együtt jár. Összefűzi jó kordában a tökély zsinórja már, finoman megoldja mélyét a sorszerűség rejtéjét. Sorsszerűs, szabad fogalma, ő alárendeltetett törvényünk is átírhatja, enyém sem más, mint tied. Ez, és ez meg... Bocsanat. És ez még nem is sérelmes, mert törvényünk így lesz teljes. Égi szeretetre mondva, egy ideig várni kell, a szeretet földi honnya kék hullámokkal felel, megvan és megvolt is persze, Dániának szeretetet szerte. Félelmet, szeretetet nem szül, Dánia, ne félj hát, mert az égben nektár készül, megkapod majd harmatát, mely a ragna sötét ébe fényt, erőt is hoz a népre. És ne féld, amit világunk sorszerű néven nevez, szebben hangzik ha mi nálunk égi nyelven zengedez, sorszerű, szükségszerű ma a szeretett szó fogalma. Bármit mondanak, akarnak nékünk a hatalmasok, állnak, buknak birodalmak, csak szeretet lángyasok, hol fellobban ott az élet, hol kioltják halál élet. Kej fel, hát, fénylőn lobogva, Dánok ősi szelleme, állj megint virágos dombra, mely tündér szálla le, Dánja életkedvére, szívörömét hozva végre. Püspök zenéje után folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Konuncsiha Gábor, Mányai Géza és Nagy Júli és Muzsai András a vendégünk. A Grundi Püspök tiszteletére kiadott könyv és a Népvői tiszteletére kiadott könyv kapcsán beszélgetünk. Na most a könyv olvasása során megfogott engem egy rész, amit én most röviden felolvasnék és ezzel kapcsolatban hát a reflexiókat majd megbeszéljük. Azt mondja, Grundfingben mélyen gyökerezett, gyanakvás élt a kicserekeket iskolákkal szemben. Most idézett tőle. „Szellemirtó minden jelentősse fejtörés a gyermekkorban írta. Kicsermekeknek csak vészhelyzetben szabadna iskolába járni. Az egyetlen jó iskola a gyermekeknek, amit el tudok képzelni, az ügyes és szorgalmas polgár saját háza. Erreztet nyomán ő maga, de főként Lize, felesége, otthon tanították a gyermekeket, a sárgyermekeiket. Csak hogy megmentse őket a magániskolától, amit ő skolasztikus javítóintézetnek nevezett, ami azzal foglalkozott, hogy sárkány bábokat idomítson egy marionettjátékhoz, játékhoz, amit vizsgának neveztek el. Mindeközben a szegény gyerekeket rászoktattak a fekete iskolában a kényezhetésre, lustaságra, tehetetlensége, könyvmólyságra és az összes többi polgári alantasságra, Hát eddig az idézet, és hát ugye többfajta népfőskola mozgalomban, egy másik népfőskolán, amit Papgában Molnár Bílózsef nevéhez köthetünk, tehát a Örökség ami a Magyar Hagyomány tiszteletére épül, ugyancsak hallottam erről, hogy a hazai tradícióban is a gyermekeket először kiskorúban otthon tanították, és aztán hát aki megtehette ugye tanítóval, aki nem az pedig az apja a példa mutatással is és utána a tehetséges gyerekek fokalatosan mentek ugye intézményekbe, de hogy ez a hagyomány szerint is, egy tradíció volt, hogy kiskorban még a gyerekek nem igen jártak iskolába hanem a család, családban tanultak, ott tanultak meg a legfontosabb alap dolgokat. Na most, hogy állunk ezzel? A téle gondolatokkal, ami eléggé radikálisak, ha jobban gondolok. Igen, azt tudom erre mondani, hogy, hogy hogy állunk ezzel, ez egy nagyon jó kérdés. Biztos, hogy, hogy minden minta, minden kulturális tőke, leginkább ebben a legkisebb emberi közösségből származik a családból, ahol, ahol nagyon sok mindent ö, ö, lát az ember, és, és hason, hasonló a, a szülőkhöz is. Tehát, hogy sok, sok család él, és sok család legyen, és sok családnak legyen kapcsolata köze egymáshoz a vérségi kapcsolatokon kívül, ez, ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát a, a az adott kisközösség, ahol az ember végül is emberré tud válni, ez, ez, ez mindenképpen meghatározó. Tehát nagyon fontos lenne a családokat ilyen értelemben minden téren segíteni. Akár az oktatásüttől kezdve minden téren segíteni. És, és ez, ez, ez, ez, ez egy nagyon fontos és alapkérdés. Most én, amit a saját fiam példáján tudom, akinek szoktam segíteni a tanulásban, hogy elképesztő adat halmazza, tömik a fejüket tele. És olyanokat tanítják meg, amire hát, csak annak van szüksége, akinek kifejezze szakmája lesz az illető hát, tudományág. És egyébként meg az életben nem fogok használni. Tehát én mérnökként a négy alapműveleten kívül egy marad, használtam még, ez pedig a fejbeszámolást, na, ez éppen nem tanítják az iskolába. Hanem mindenféle egyenletrendszereket, amit az életben nem használtam, mert nem vagyok mondjuk számítógép programozó, ha az lennék, akkor persze, hát akkor ez lenne a dolgom, és akkor megtanulnám. Sávaznál. Akkor, akkor sem biztos, hogy ha használnám, de így biztos, hogy nem. És, és én tudom, hogy ez a szakmai, nem tudom, jobb kifejez, sovinizmus van, hogy az egyik a fizikába, a kémiaba, a biológiába, a földtanaszba, nem tudom, mi mindenbe, mi, ezt is meg kell tanítani, azt is meg kell tanítani, és újabb és újabb tudományos eredményeket tömik a hallgatók fejét. Amit ő, rövidúton el fog felejteni egyébként, ha csak nem kifejezetten az a érdeklődési körre, akkor meg többét felejti át. Egyszerűen nem egy általános művészet felé haladnak a dolgok, hanem ilyen specializációk egymás melleti halmaza. Ja, nekem így tűnik most az a, a klasszikusnak nevezhető iskola ö, rend, rendszer, aminek ugye <kös> van egy hát, ö, ö, ö, e, ilyen általános elvárása, de ez, ez úgy tűnik, hogy egyre több és több adatnak a, a befogadására kényszeríteni a gyereket. Én azt hiszem, hogy ez az a gond, hogy a család úgy alakult át, hogy mindenkinek dolgoznia kell munkakereseti jelleggel, pénzkereseti jelleggel, és ezért a gyerekek nem a családban nőnek föl, hanem családpótló intézményekben, bölcsődében, óvodában, iskolában, táborban, magántanárnál, sportklubban és egyéb, de nem a családnál. Én emlékszem arra, hogy úgy tanultam meg írni, hogy a nagyapám fogott egy mérőlécet, azt hajtogattuk, és akkor kijöttek a betűk, és mire én első általánosban mentem, hogy megtanuljak olvasni, addig én olvastam. A konyhában már a nagyanyámnál sertepertéltem, és megtanított főzni, ellestem tőle, mert hagyta, hogy apró kis dolgokat, műveteket csináljak, felkeltette az érdeklődésemet. Na most egy olyan gyerek, akivel nem foglalkozik a család, nem konkrét foglalkozás jelleggel, hanem nem hagyja, hogy a gyerek benne legyen a mindennapi életben. Teljesen mindegy, hogy a földre megy kapálni, vagy otthon végez valami barkácsmunkát, amit a gyerek elleshet, vagy bármit. Ha ez nincs meg ez a sok együttlét, ahol a gyerek ezeket lelesi, akkor a dolog valahol kisiklik. Ugye mit csinálnak, leültetik a gyereket a tv elé, hogy nézett fiam a hülye mesefilmet, és ez a családban, meg az óvodában, meg máshol egy csomó helyen a gyerek foglalkoztatás. Na most ebből, ez, ez torzult el, mert Grundtvig arról beszél az otthoni nevelésben, hogy igenis, Adjuk át az ismereteinket annak a kisgyereknek, aki a családban utána viszi magával ezt a szemléletet, mert ez bele. Egyébként úgy gondolom, hogy ez az a pont, ahol a, a műsorunk ö, alap ö, gondolatához erősen visszakapcsolódunk, amikor azt mondjuk, hogy nagyvárosi dilemma, hisz a nagyvárosban benne van az is, hogy egy olyan komplekt rendszert próbálunk föntartani, technikai Lag egy túl fejlesztett valamit, aminek a, amire annyit kell dolgoznunk, hogy tulajdonképpen semmi emberi tevékenységre jószerűvel nem marad ideje az emberek, embereknek, hanem, hanem mindig valahol másút tevékenykednek azért, hogy azt a pénzt megszerezzék, amivel ezt az életmódot fön lehet tartani. És ehhez képest mondjuk egy egy, egy falus életmód, ahol az élelmiszert megkapják a kert végéből, vagy cserélik egymással az emberek, és a fát behozhatják és tüzelnek, hát az, az, az megfoghatatlan messzeségben van, és az is megfoghatatlan messzeségben van, hogy az emberek egymással együtt tudjanak működni, ez mindig valaki külön-külön utakon jár, és tulajdonképpen ez egy nagyon emberellenes és gyerekellenes akaratunk ellenére. Nekem úgy tűnik, mintha a család lenne az alapfokú népfőskola, vagy kéne, It hogy is. legyen, amire épülne maga a népfőskolai rendszer normál körülmények között, tehát egy ilyen alapra kéne, hogy épüljön. És hogyha ez nem így van, megint csak Grunfigot idézem, azt mondja, a reménye csak az volt, már Grunfignak, hogyha a gyerekeket nem tették teljesen tönkre az ilyen javító intézetekben, mármint az ő általa így mondja az iskolákat, Ifjóként majd az elképzelt nélkül főskolán nyítelmével megtanulhatják, miképpen is lehetnek Dána állampolgárok és embergyerekek, nem pedig vizsgálszatos sárkánybábuk. Ez egy, egy különbözőbb jellemző, kemény kifejezések, el tudom képzelni, hogy micsoda konfliktusokat gerjesztett maga körül. Igen. Az ilyen akkoré pláne 150 évvel ezelőtt ilyeneket mondani, az még keményebben hangozhatott. De de az eredtikum végül a gondolatoknál vagyunk most is végsősoron, hogy az a feladat szőtt. Igen, a nagyváros sok mindent tönkre tesz. Nekem nagyon szeretem azt a mondást, amit az egyik interjúmban Lauchs Józsi mondott nekem. A, az emberek megutálnak valamit a városban, kiköltöznek vidékre, és minden erejükkel megteremtik azt a környezetet, amielől elmenekültek. Tehát... Ez, ezek, ezért ön, ennek mondás egy lakópark, amiket most csinálnak kint valahol, mondjuk hát nem tudom messze Budapesttől, Igen. úgy gondolja, hogy akkor most egy vidéki környele, közben zsúfolt az egész, és, és ilyen a szerinti épületek, és víz, vélen a csatornal a gáz, minden-minden, ami csak internet, szóval gyakorlatilag ugyanaz, és rá, mi kocsizik is be a városban naponta kétszer. És ugyanakkor, ha az ember megnézi különböző embereknek az életútját, kiderül, hogy nagyon sok ma sikeres nagyember az iskolában bukdácsolt, nem volt jó tanuló, sok baj volt vele, mert egész egyszerűen nem fogadta be azt a fajta iskolai rendet, amit tőle megköveteltek volna, és csodák-csodája, az egyetemen vagy az életben meg tudta azt tanulni, amit adott pillanatban, adott energiával, saját elhatározásból jobban megtanult, mint korábban, mikor belő akarták iskanállal gyömöszölni. Én nem mondom azt, hogy az mai iskola rendszer teljesen hibás, de azért valóban a gondolkozásnak több irányba kéne menni, és, és nem egy a mérvadó, hanem az egyikre, ez a másikra az hat inkább. Hát elvélek vannak ugye alternatív lehetőségek, itt van mondjuk a Waldorf ami valami a szellemiségében ehhez közelít, ha, ha nem tévedek. Tehát ott is a művészetek, meg a, a testnevelése, az eleti megfogalmazás szerintem zene, ö, tehát hogy ez a, ö, a lényeg. És hát ö, azt a rengeteg adatot utólag egy pót nyomják be a gyerek fejébe, hogy mégis el tudjon érettségézni, mert akkor nem lehet, ezt ö, m, tudom. Ö, de egy mai, ebben a helyzetben, ö, hogy tudja ilyen, erre az alapra épülve a népfőiskola ezt, ezt korrigálni, lehetne ezt korrigálni névfőskai alapon? Szerintem is korrekcióra szorul a, az egész jelenlegi oktatási rendszer. Valóban sokat tehet ebben a Népfőiskola egyébként. Az egész hagyománya gyökerei, tulajdonképpen itt a Grundvigi gyökerekre épülve, azt tudom mondani, hogy a Népfőiskola mindig, mindig szembe ment ezekkel a, a, az embert nem felemelő, a, a meglévő viszonyokat fenntartó, reprodukáló oktatási rendszerre vagy, vagy általában társadalom működtetési rendszerekkel. Tehát ez az üzenete a grundvig hogy hogy, hogy ezt, ezt ne felejtsük el, hogy mi az ember maga valójában, mi az emberi értéke, lényege, amit az Ervin is elmondott, hogy a Népfőiskola ezeket a készségeket, vagy egyáltalán ezeket a gondolatokat segítheti elő. Tehát ennek a, az embernevelésnek, vagy embermagyarnak egy, egy, egy valóságos mű, műhelyévé szerette válni a hazai népfőiskolai mozgalom. Tehát mindig, mindig máshogy végig gondolni azt a helyzetet, azt a világot, az életünket, a, a, a kulturális, társadalmi tényezőket. Abban, abban végig gondolni a saját szerepünket, ebben segíthet a közös tanulás, a közösség és, és a generációk konvaló tanulás módja és lehetősége. És tehát ezeket a természetes dolgokat ismét újra fel kellene fedezni, mert, mert egy, egy ismert ismertséggel, egy, egy szabadsággal, egy őszinte kommunikációval nagyon-nagyon befolyásolni lehet. A, a, az ember valódi lényegére, értelmére, születését jelentő lényegére adhat sok-sok Módot, lehetőséget, kibontakozást a népfőiskola. Tehát ez, ez, ez kellene mindenképpen erősíteni. Én azt hiszem, hogy, hogy ezek a, a gondok és hiányok végül is majdnem mindenkiben meg tudnak fogalmazódni. Tehát új, újra felfedezni az embernek magát, a létét, az életét a világban, ehhez ez nagyon sokat segíthet a népfőiskola. Most ugye a rendszerváltás eufórikus éveiben hát jött vissza. Élet újjá a névfőiskola, még a régi öregek segítségével, 40 év elhallgatás után, és, és akkor hát, nagyon komoly reményeink hát voltak, hogy itt milyen jó lesz. Többeknek egyébként, magamot is beleértve. Na most közben, most már több mint 20 év eltelt, most már lehet lassan hát, mérleget húzni, hogy ezek a viszonyok, amik létrejöttek a um, Segítik, mennyiben támogatják, vagy éppen talán nem ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a fajta szellemiséget? Tehát, hogy mennyiben támogatója, segítője ennek, a, ami létrejött, vagy mennyiben nem? Igen, hát nekünk is nagy reményeink voltak. Én magam is örültem annak, hogy húsz évvel ezelőtt népművelőként közel kerülhettem ezekhez a, a kezdeményezésekhez de el kell hogy mondjam 20 év után, hogy, hogy nem vált a közösségi művelődés a közművelődés vagy a felnőttképzés alapintézményévé a népfőiskola, semmint mozgalom, semmint mint szervezeti rendszer és nem vált miért nem vált a, a településfejlesztés alapműhelyévé. műhelyévé sem, kell, a népfőiskola van, hogy ez ez volt a a, a felbuzdulás. Ez volt a, ez volt a lelki ösztönző erő. Ez volt a, az akkori ö, cselekvési belső erőnknek a, a mondani valója a lényege. Nem vált, itt tartunk. Miért nem vált? Hát ez, erre, erre igazából nem, nem, nem tudok most egy, egy generálist választ ö, nyújtani. Nem talán mondjuk, hogy... azért, mert nem ismerik, talán azért, mert könnyebb egy megszokott hierarchiában gondolkozni és úgy menni tovább, talán azért, mert egy népfőiskoláról tudnak a lakitelekiről ennek a jó és a rossz oldalát egyaránt szemügyre véve azt mondják, hogy na ez a népfőiskola akkor, akkor most már minek egy második, vagy minek kell másmilyen. Tehát mind abban indulhatunk ki, hogy, hogy nem nagyon ismerik ennek a lényegét, nem tudnak vele mit kezdeni, ugyanakkor ez is pénzbe is kerülhet, tehát a, a, a gondolkodás módba nem tud beleférni jól, mert nem lehet vele mit kezdeni. Nem fenyegeti a népfőiskolai mozgalmat egyfajta, hogy mondjam csak, tehát nem akarom azt mondani, hogy államosítás, hanem éppen az, hogy valamilyen rangra emeli, a, az állam ilyen módon beépíti, és az a, a, a oktatási rendszerbe, vagy, a, vagy a, a, egyáltalán a, a hivatali rendszerbe, és közben, mint ahogy nagyon sok a politika által kiszemelt jó gondolat, hát átformálódik a politikusok viszonylag csekély elképzelései alapján, mármint hogy a tapasztalataikkal ugye ők egészen másról vannak, mint mondjuk egy népfiskolai eh, szervező vagy aki ennek a hagyománynak a folytatója akar lenni, hanem lehet, hogy meglátnak benne egy jó mondjuk eh, gondolatot, hogy itt tudom én, eh, élethosszívaló tanulás, európai ízének megfelelés, stb. stb. És egyszerűen hát hogy mondjam csak, hát kifogják a lovat a szekérből, és befogják a politika szekerébe. Pont a lakítalki kapcsolatban hallottunk hasonló. Igen. Én azt tudom mondani, hogy az elmúlt húsz évben nem fenyegette általában a hazai felnőtt oktatási közösségi művelődési vagy népfőiskolai hoz, értettem, mozgalmat. Ez egy, ez ez a, egy teljesen ez a szabad Tehát ez, ez nem, nem fenyegetett igen. bennünket, uh -huh. mert mert a, a politikai elit nem fedezte föl. Uh -huh. Lehetséges, hogy, hogy azért nem, mert, mert épp, éppen, éppen arról szól a dolog, hogy, hogy, hogy hogyan lehet saját magunkon segíteni, kitalálni azokat az önsegítő, önszerveződő, önfejlesztő Formákat, amelyekkel nem vagyunk kiszolgáltatva senkinek. És egy, és egy, egy természetes, emberi, szeretett közösségben és, és ilyen viszonyok között hát teljesen máshogy néz ki az az aktív állampolgár, az abból jött a kulturális, a közvetett demokráciából érkező, de tudja, hogy honnan érkező, hát politikai elitát. De egészen így működik Magyarországon. Tehát itt ugye demokrácia deficitről beszélünk, demokrácia problémákról beszélünk, és ilyen szempontból hát nem, nem lehet egyáltalán összehasonlítani a magyar dépfőiskolákat és a, a magyar helyzetet mondjuk a dániaival. Ez, ez is egy gond. Tehát Csak nem fenyegetett, nem fenyegetett valami... bennünket ez Igen. még húsz éven keresztül, és és? és uh, nem, nem tartom, szóval nem, nem látom be, hogy, hogy milyen fenyegetés érhet bennünket. Mi azt szeretnénk, hogy, kézzem, hogy, hogy, hogy legyen egy, egy, egy szabad, szabad művelődési, egy írtal... főiskolai törvénykezés, amelyik Igen. épül ezekre az organikus közösségre és kezdeményezésre. nem ez rejti a veszélyt? Lehet, hogy én erre gondolok, hogy, hogy, hogy valami módon ez törvényes háttéret teremtsenek-e mögött, és az ilyen törvényes háttér általában Magyarországon Kúzustól függetlenül elég balosan, vagy bal, bal, hogy mondjam, jósan szokott utána folytatódni, mert olyanok veszik kezelésbe a témát, akik, akik politikusok, és nem pedig ebben élő szakemberek. És akik majd megmondják, hogy miért. És akik majd rájönnek, hogy hát ez egy nagyon jó gondolat, valójában más célokra is, és vagy pedig egyszerűen csak egy bizonyos, hogy mondjam, laikus állja Kovács mondjára, nyúlnak hozzá, hogy néha hozzá nyúlnak dolgokhoz. Valóban lehet ilyen olvasata vagy ilyen kimenete is a, a ez dolognak. Ez mondjuk a kulturális intézmények köz is hozzányúlnak egy csomó olyan Igen. csomó hagyomás dolgoz, ami igényli az állam támogatását, de, de, de igényli azt is, hogy meg, megmaradjon az a függetlenség, ami élővé teszi. És ez a, ezt az érzékenységet, ezt általában a, a, az állam a nem nagyon jellemzően nálunk. A magyarul folyó, hogy még kerülgetünk, még macska forogását alakít le hallottunk egy hírt, hogy ez lesz a központi fő a az tény, hogy több mint húsz éve létezik, és nagyon sok, nagyon jó programja is van, nagyon sok ember megfordult, és nagyon jó visszhangja van ezeknek az embereknek telekről. Úgy gondolom, hogy nem csak közéleti vagy politikai képzés történik ott. Vannak ilyen népfőiskolák is Európában, pártokhoz kötődő, vagy szakszervezetekhez kötődő népfőiskolák, csak az állami támogatása nem lehet olyan mértékű, amelyik azt, amelyik önszerveződő önképes, az egyik túl arányaiban túl sokat kap a másik, semmit. Magyarországon. Uh -huh. Tehát in, inkább ez lenne, ez lenne az a veszély. Tehát azt, azt gondolom, hogy szükség van mindenre, szükség van erre is, csak akkor vizsgáljuk meg a, az állami támogatás mértékét, hogy az állam mennyiben támogatja azt, és mennyiben támogatja mindazt az önszerveződő, önfejlődő, közösségépítő népfőiskolát, amin ami mi is dolgozunk. Amerikában is vannak népfőiskolák? Igen, vannak. Vannak. vannak. Na Sőt, most Azért kérdezem én, ezt, igen? mert feltételezem, hogy Amerikában nem támogatja az állam a népfőiskolákat, mert ott az állam kevés dolgot támogat. Hogy kell -e, hogy egy ilyen fajta kezdeményezést az állam támogasson direkt módon? Persze indirekt módon, itt adó kedvezménye, adókedvezménye, vagy leírásti lehetőség, hogy bárbe támogathatja, vagy tudom, én, áfa, ezért nem vetirák ki, hogyha, ha tandíjakról van szó, vagy ilyesmi, de kell-e ez a fajta támogatás tulajdonképpen? Jót tesz-e? A szívészférára Szerint, szerintem... egyébként ma a kérdés, ugye ma nagyon torz a rendszer, mert, mert alig lehet adományozni. Tehát, akinek van pénze, annak nem sok módja van arra, hogy abból jóízűen leírhasson az adóval szemben az adományok az adományait, tehát tulajdonképpen ezért nálunk nincs az adományozásnak olyan nagy kultúra, illetve az embereknek nincs elég pénze, hogy hát adományozanak. Másik, hogy Amerikában e, több olyan van, aki be e, tud nyúlni a zsebébe és megkármogatni egy de iskolát. De tény, hogy egészségesebb az, hogyha ha azok is adják össze a hozzávalót, akik a, akik mondjuk részt is akarnak ebben venni. Vagy, vagy egyszerűen támogatják a gondolatot, és nem pedig az állam bábáskodik. Hiszen minden, minden állami támogatás mögött van egy állami elvárás is általában. Szerintem szükség lenne arra, hogy hogy a, a felnőttek megfelelő időközönként élve az tartó tanulás igényével és szükségével legyen lehetőségük a, a tanulásra. És nagyon, nagyon nem állunk ezzel nagyon jól. Hát az európai st st st statisztikát nézzük, ott Magyarország nagyon hátul van a felnőttek tanulási hozzáállásában, viszonyában. Volt egy kutatás, amelyeként pont a Magyar Népfőiskolai Társaság kezdett el egy ilyen művelődés-szociológiai kutatás, hogy hogyan tanulunk. Ennek a keretében például Pest megyében és Budapesten mi 300 interjút készítettünk, egyéni interjúkat, illetve ilyen csoportos fókusz, csoportos módszerrel is, és mindenki elmondta, hogy hogy Nincs a, a településén, vagy, vagy ahol él olyan kínálat, vagy a megfogható lehetőség, amit ő nagyon szívesen venne, akár a, a különböző alapkompetenciák fejlesztésében, a nyelvi, a, megtanulni, tanulni az informatikai, bármi, a gazdálkodási vállalkozói, ö, irodalmi, művészeti készségek ö, tekintetében. Tehát, tehát nem ismerik ezeket a kínálatokat, vagy amennyiben ismerik, elég korlátozott a hozzáférés. A befogadó képesség. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az emberek, nekünk az volt ebből a kutatásból, a tapasztalatunk, hogy, hogy igényelnének a, a legképzetlenebb, a legkevésbé tanult ember is. Rendkívül igényelné a közösségi elérést, a, a tanulási formákat, és ezt Magyarországon illene egyre tudatosabban, egyre mm. szervezeteben, egymásra épült ebben átgondolni és fejleszteni, és ebben nagyon is helye van a népfőiskoláknak. És Ilyen értelemben nagyon szükség lenne egy, egy államilag is támogatott népfőiskolai szabadoktatási, szabadművelődési rendszerre. Például És, egy újonnan most fel törekvőben lévő, vagy csíráját bontogató népfőiskolai jellegű szabadoktatási képződmény az, hogy az időskorúakat, az ötvenféli feleltieket ilyen szabad egyetem jelleggel tanítják, ami volt, volt a titnek vagy az Iván doktornak az iskolája. Most olvastam, hogy például a Zsigmond királyfőiskolának egyrészt az Óbudai önkormányzattal Óbudán indított ilyet, illetve most indult Szentendrén hasonló jellegű, amikor kifejezetten a legkülönbözőbb ténájánakban az internet megtanulásától kezdve az idős ember egészségügyéig sokféle előadás tartanak, és jó érdeklődés mellett találják meg ezt a réteget uh -huh. az idős korú tovább képzésre. Még itt a vége felé pár szót magáról a, a Budapest környékén név főiskoláról, hogy milyen ö, hát főbb ö, projektek, akciók ö, mentek, vagy, vagy fognak menni, vagy magáról a szervezetről, hogy... Szeren szerencsére itt is létrejött szinte az elsők között 1989-ben ez a szervezet, amit a megalapító emberek tartottak fontosnak, hogy létrejüljön. Aztán polgármesterek lettek, tanárok, tanítók, nép népművelők csapatáról beszélünk, amelyik a mai napig élés létezik. Akkor a, a, az autonómia, az önálló sodás, az önálló falu, az önálló közösség építés, a, a, a nem Vett, és a nem kívülről kapott, hanem a saját kultúrának a megélése és fejlesztése. Ez, ez volt a, a, a, a mi, ezek voltak a mi gyökereink, amelyeket a mai napig is ugyanúgy gyakorunk és fontosnak tartunk. Létezik ez a társaság, ez a csapat, és mi, mi most egy ilyen, ilyen családi gazdaságokat segítő, a vidéket fejlesztő, segítő népfőiskolai programot készítettünk elő, és ezt szeretnénk a, a megyében továbbvinni, de ugyanakkor a fővárosban is fontos, mert városfalú egymástól nem igazán létezhet, és ezek a globális dolgok nagyon kötődnek a lokalitáshoz, és az ember legalapvetőbb készség egyfajta érzelmi kötődés ott, ahol él, ahova tartozik, és ennek a jobbítás és a saját szerepének a megtalálása, ez, ez, egy, ez egy nagyon lényeges kérdés. A mezőgazdaság, a biogazdálkodás és, és egyéb általános felnőtt képzési témákban szeretnénk tovább működni és dolgozni, és segíteni minden közösséget, jelenlenni minden település életében, mert, mert ennél jobbat még nem nagyon csináltak. Még tartozik nekünk egy címmel, vagy internet eléréssel, hogy a könyvet, aki meg szeretné venni, az. Vagy a gazdaságot, van, van, van egy saját honlapunk, www.bkns.hu, tehát Budapest környékki névfőiskolai szövetség kezdőbetőjének a rövidítése. Ott megvan az elérhetőségünk, természetesen reklámozzuk is a, a könyvet, és 3000 forintos áron lehet ezt megrendelni. Címe: Napsütés és villámlás. Köszönjük szépen Nagy-Juliának és Muzsárendásnak, pedig két hét múlva fogunk jönni. Köszönjük, viszontlátásra!